Таки не поспішали, журячись різними перепонами, союзні війська рятувати сілістрію, що відбивалося що моці від настирних російських атак. Не будучи кадровим військовиком, Чайковський на свій глузд та на власному повстанському досвіді застосовував партизанську тактику. Його рухливі підрозділи завдавали клопоту ворогам з різних боків, намети розбивав вигадливо, аби разом з різнобарвною козачою формою створити враження великої армійської сили, і те викликало нерішучість та втрату часу навіть самого Паскевича. До фортеці тим часом без особливих перебоїв надходило продовольство, набої та зброя. Хіба у півночі вертався Максим з сілістрії у козачий штаб. Пробивався разом із захисниками фортеці, що пішли у контрнаступ по хвилі черговій російського штурму. Висвист лихий ядер над головою у бік твердині, пороховий дим і кіптєва в теплому і сирому повітрі, що враз притлумив запах п'янких квітучих дерев, який у перервах боїв торжестував околицею, бентежив, знервовані, змарнілі, виснажені, висмоктані, обесилені людські душі. Так не в'язалися чари південної ночі з людською злобою, пронизливими різномовними вигуками командами, стогоном зранених та предсмертним зойком. Лава на лаву йшли турецькі шаренхи супротив російських. Всі розуміли значимість моменту, бо ще в надвечір'ї прорвалися носіями майже під стіни і в саженнях 80 окопалися в шанцях. Колись би сам собі дивувався Максим тій неприродній і нелюдській втісі, з якої опускалася його шабля на плечі чи голови супротивників, бо й розібрати немислимо в нічній імлі, хіба підсвіченій на якусь мить недалеким і снарядним спалахом. Ось напроти лише силует, але й напів темені встиг він побачити загрозливий рух, по якому очікувати удару багнетом. Максим ще зумів якось вивернутися неймовірним зусиллям і таки дотягнутися шаблою ворога. І вже як той падав, то знайоме щось промайнуло у руках, а болісний зойк різнув самого його по-живому. спів не неспівмірно та неспівтавно, коли б то, власне, Максима шаблою черкнуло. Він нагнувся над зраненим як стрімко пройшла вперед турецька шеренга, і жах холодний та немилосердний на його скорчив. Судомов так, що Судомов колись хіба в дитинстві, коли молодої зими топився в річці, проламавшись на невмерзліща кризі. Мало тямлячись, обхопив руками рідне обличчя. «Дядьку, де ви тут взялися?» Він думав, що закричав. Закричав на версту, на всю околицю, на оте все бойовище таке далеке від отчого дому і таке безглузде. «Непотрібне і гріховне, безумне, оте душогубство!» Він думав, що закричав, а насправді лише хрипів і збулькував його голос, як у звіра із щойно перерізаною горлянкою. «З тюрми помилували! У солдати!» – відказував ледь дядько, відказував із перервою, мов балакав через тлумача, і той мав би за ним встигати. З високим та худим, з бездоганно складеною статурою та холодною і нерідко зверхньою іронією в очах, з сестринцем князя Чайковського Владиславом Замойським у міхала Чайковського були непрості стосунки. Чайка не заздрів ні статкам, ні родинним зв'язкам, але як прийшло повідомлення йому як керівнику про зменшення і так скромної платні працівникам Стамбульської агенції, то в листуванні з вірним другом і співробітником Ленором вихлюпнулося наболіли. «Я і ти, і всі, хто зі мною, – писав Ленорові, коли той готувався до небезпечної подорожі на Кавказ, – хто, не вагаючись, посвятив високій митті наше життя, наш побут і наше достоїнство, даровані ласкою Божою здібності. Ми не маємо грошей і мати, в принципі, не можемо, бо при праці публічній чим іншим невластивим для неї займатися нечинно». Про ощадливість не забуваємо, але що вдіяти, коли без грошей ані жити, ані посувати неможливо розпочаті справи? Коли б був багатим, то власним коштом служив би Польщі і панові князю. Гадаю, такі посади, як моя, повинні займати заможні панове, як-от Володимир Потоцький, як Сапіга, як згадуваний Замойський. Вони можуть служити Польщі власним коштом. А ми будемо під їх керівництвом, якщо треба і допоки треба. Нехай ці панове, що володіють статками, а не хочуть служити Польщі, не поспішають до діла її ставати у поміч. Нехай перестануть раз і назавжди вважати себе поляками. Водночас ми в голоді й холоді будемо їй служити. В такому разі не дивуватиметься світ, що жебрак служить справі. Але коли одні поляки живуть в чванькуватому багатстві, то інші в нужді та очевидній убогості не знайдуть для себе ніде дверей відчинених і не знайдуть порозуміння.